Departamentuko laborantza gambarrak behitzen dira, eh? Frantzia guzian eta Departamendu untan, beraz, hauteskunde eh? kampaina bete-betean gira, jadanik, eh, haste untan, ez eztabaida ez publiko bat, bizi izan dugu, FDSOA, JIA eta LB sindikatuen artean, eta goizuntan, Ba, sindikatu bako ordezkari bat gure ganat jinarazia dugu. Lujaren gaia joxatuko dugu berezikiago eta gurekin, elbe sindikatutik, Magiz Kaseno, egunan? Egunan, zu ere. Eta FDSA aga sindikatutik, sindikatuetatik. Ba, Patrik, etxe gara, egunan? Egunan. Egunan. Luga aipatzen dugularik ba, luen galtzea aipaaje Eusskalegian eh, pentsatzen dugu laborantzaako lak e, galtzen edo hasteko beste e, zerbaitetara dedikatzen dira, zenbakiak e, desberdinak dira te gusi zeten algunmila sei batekktara IPAG Euskalegianla aldatzen direla norabbidez, Peskabat, uh, oinahien finkatzeko, nahi geroen ikusi zuekin, ba, gai horren inguruan, ze gogoeta egiten duzen uh, alderdi bakotsak txak, alderdi do sindikatu bako txak. Patrike Txegarai, zurekin uh, asiz, ze uh, gogoeta ere maiten duzien, hogeen inguruan? Bontzut, eta mila seien ektara horiek departamento mailean diela, baina bontzut, erdiabeden eskoalerriak altzendituela, eta biztandena, dena luga, behar dugu atxiki, eber laborantzako luga, laborarien dako behar da atxiki, Badira da iatresnak, badira, gauzak badira kambiatiak, mena hono pentsutu urgun orio dela egun. Zer da elburu, zinta laborari gero eta hau da, hori badakigu, jende gerota eta gehiago, ipar uh, euskalegian, bereziki, luren galtze hori, zer behar da argunt gellitu, behar da Txipitu behar da ez da fatalitate bat? E, ez da argun galditzena, lori ez da posible, behar da txipitu. Eta, gero, bon, jinen gira, behar mentuaz beharko da ere, behar... Kosta uh, eskualdean eta barnek menturaz menturaz uh, uh, bimoldetarat uh, ikusi ere. Uh, nik egun ikusten dut, behar uh, lege berada... Uh, eskolerik guzien, eta kosta eskoldian egune etxeak ondua bezala busatzen dira, eskolde uzitan, beti etxeberria bat dira, eta barnek aldean, eben, laborari gazteat, ez dela delaik, bere etxean, nekezia baditu ditu egiteko, bere herrian ez du etxe egitenan, eta herritipi otan, egitenak, Herriko seme alabak, ez ditu atxihitzen ahal gure herrietan. Gio plenigira denak eskolatzeratzen dinela, komertxioatzeratzen, benak gazteatek ez ere, dena alde, altale gebera dira eskola herri Odean eba, menturaz beharko ditu gugo eta otzue eman, barnatu. Eta zer nahi izaz, nik boskahok pasatuta, eben lehkian balimaniz, eurik, nik ez harriko lan talde bat, barnek aldean, hauza Herri ikipi horietako hauza bezekin eta herri elkoarekin, ebeen gure herri ikipietan gaztiak estituatxe hitzen al, eta kosta eskoldian. ebeen etxerpursatzen dira, eta labranantxai tipitzen ari da agunt. Mariz Kasuno, hola gugu eta horoko bat, luken galtze horztaz. Uh, Bigauza, lehenik uh, zoindiren ehelberen uh, sedeak edo elburuak. Gure elburua da biztanda lujaren zaintza, uh, Luha gure lehenbiziko lan tresna da eta kalitatezko laborantza nahi bada egin luha behar da zain du. Laborari numbria ere mantendu behar behar bada behar dira lujak zain du. Hori da gure elburua eta guk ez dugu bakarri egiten zer Eginen dugun, Baina nanik naipatu nahi, nahi dutna da, zer egiten dugun ja, nik egiten duguna konkretuki, Dula sei urte abiatu da lur zaindia, helbek uh, sortu du lur zaindia, zertarako. Hemen lujak galtzen direlarik lujak saltzen direlarik, badugu uh, xantza bat Frantzian legeak zafejai emaiten du, tatzeko eskubidea. Eta hori baliatu behar dugu xantza bat da. eta guk ikusi dugu luzaz etzela aski baliatua. Ez beita EHtz laborrienientzat etaH galde egiteatattzea, behar da kozion hoe eman, behar da beharen kontrailuan bez ez da bate ere ejexe individuakki egitea. Beaz guk zer egin dugu kolektiboki sortu dugu lur zaindia eta behin baino gehiagoetan begeita ha amaaldiz bederen seiurtteez, Galdin dugu prehampzionea, galdin dugu, oita amario aldiz, uh, berri kustea presioa, eta lortu dugu. Lortu dugu horrek erra daudu saltze uh, hainitz hautsiak izen dira eta hori egiten dugu uh, laborari guzien interesa delako. Saltzen um, direlarik lura, horrek du, uh, merkatua finkatzen, beraz e-referentzia bat da, eta horren Importantea da, biziki, zerbait egitea, eta guk egiten dugu hori, lan hori ere maiten dugu, konkretuki, egunguziz, helbek eh, behitu, zinez hortan indar kolektiboa emaiten. Patrik Etxegarai, haipatu gu luh zaindia, zafeja ere, horiek, ba, nola ikusten zua, luh zaindiaren lanaz zeikus molde, eta zafejaren lanaz ere? Bo. Lurzen diaen lana ez du kritikatuko, egia da, marrizek errantituen gauza hori denak, eben, egia da, lurzen egin ditu, eta anit zaldi, presiwaka pala hazi eta zendako, eran, e, bizikuntza esplikatu du, laborariatek fangotan ezpita menturatzen edo ezpiditu ahalak eben, prehantatzeko. Bena, bon, lorza indiak egiten du hori zafferarekin, bena, egun, egun behar dugu joan urruno eta egun badira goguetak, egun zafferra, epfl eta herri elkargoarekin eta pentsu ut, heldu, heldu den uh, urtetan, eben, ono urruno jomearko dela eta Mentuaz, trexna berri atzulekien ezagri. Ezagri alda, adibidez. Eben, zer nahi izaz, lehen gauzada, uh, uh, laborantxako lukrak behar du, uh, bere presio normaliak. Laborantxako lukra bat presio bat, laborariak, laborari gazte batek ez du, eben, hemban beno gehiopatzen al, eh, behar dira lehen gauzada presioen moralizazia, presioen atzitzia, eben, laborantxako lukra behar du, laborantxako presioan. Nola, nola egiten alda hori, presioen hori. Ben, ben, lorzen diak egiten dien gauza hori, eben, uh, galde hitendu preampzionia, eben, avek revizion de pri, mm. eben, zer uh, nahi xaz, uh, uh, beharko ditu ez ari, xe urhanik, e ben, uh, menturaz uh, tokika, lehengo kantona menduka, edo ez dakit, mendilugat artoleku batek ez dute prezio bera, beharko ditu referentzeatzu ez eta gero, eben, uh, hantik uh, kariose balima da, aldi usiz, beharko da, e ben, uh, edo uh, prezio agapala mm. Magizkasno eh, behar bada opoziziziononetik egitenarbali eh, bad da eh, laborantza gambarak eta baueko laborantsa gambarak eta zafegak azken urtetan egin eh, dituen eh, auto edo ereman dituen politiketaz eh, ba, lujaren gaian ze ikus molde. Badakit eta guk ere segitzen dugu uh, badela gogoa uh, jielkargoan, uh, EPEFela zafejaren artean, zerbait egiteko eta lukza indiak ere maiten duen lana, bat edatzeko ez behitu guk, guk guaurek dena eginen behaz hortan, uh, biztan da girela, eta nik nahi dut sinetxin uh, nahi dut patrik eta sinetxin nahi dut bere gogoa edo nahi karia, baina horain arte FDSoak ez du lan hortan eta sinez zadan behar luke fogatu, eta ene ustez uh, guk ere manduguen lana pizka bat etsenplu edo eredu da gauzgun eta espero dut zinez bai uh, lan hori uh, etsenplu bezala hartuko hartuai zain dela eta hedatuko dela enizakorte ben ez estilado ze egiten zena isa safegian eta andira denak angira bi sindikateak angira ba, labur zona beran da gaintsunia egiten uh, ajunguti Lurzaindia sohtu hain zin, etzen egiten departoan menduotzen, De. emaintzak hor dira, horretan ez duzu behitzela egitena? Ez, errandut, eniela, Lurzaindiaen in lanat kritikatuko, errespetatzen dut, Lurzaindiaen in lana errespetatzen dut, benar egun behar du urgun horioan, da se Aipatzen da, ipar Euskalegi mailan erakunde bat, laburantxa erakunde publiko bat, zer, zer ekar lezake horrek, Magiskaseno, lujaren gainan zerbait ekar lezake? orain aipatu duguna da e, da um, sentsibilizatzea gure hauttetsiak, Uh, e -realitatea, behita, eh realitatea baita era inkuntzari buruz joa iten direla aski usu eta gure eskualdean uh, kostalde eskualdean eta argida eh, leku batzuetan eh, uniko irurugoia galdu da beraz uh, beti tipitzen ari da laborantzaren iremoa beraz uh, badugu sentsibilizatze lan bat egiteko bai autetzieekin bai jendeekin gure eskualdean kontseiluetan laborariak betita gutxiago dira beraz behar dugu zinez uh, laborantza tik di kanpo diren horiekin ere hanitz mintzatu erakusteko zein zeinportantzia duen uh, laborara, laborantzaren zaintzeak. Espero dut Egi elko uh, hemengo hurbileko tresna delako uh, konduta hartuko dituela gauza horiek, baina uh, gu helbe gisa sindikat bezala erne uh, goaingirara. Nola ikusten duzu botere publikoekin uh, ajemana egiten alda gehiago Treznak deia hor dira, zer nahizaz izendatia ditu, Zafera, uh, EPFela, herri elkargo berri hori, e ber uh, herri elkargo berri horiek iduriz konsientzia hartia du, way, e berdila alaike e ber, laborariak atxiki eta lurra behaute, beden ofizioaren egiteko, e berdia hor dira, e berdia uh, laniena izan. Ba, demora agurtzen ari baitzauku, behar bada azken hitz bat elgar agurtu haitzin. Uh, libri utziko dauzet minutakipi bat, zer uh, uh, mesu uh, entzuleer. Uh, Patrik Etsegarai, zurekin asko gira eta Magiskaseno zurekin finito. Bo, me, berri zer hain dut, zene izaz ber lura berdugu atxiki e ber uh, laboralien dako, presio... Suzenean zuzenean, ura zu, uh, bade balioa badu labarantzako, enan berriz erganen dut, halaike, eben, uh, uh, bahnek aldean badugu problema bat, eta labarantzak amara denetan gida, eben, uh, kartu komuna, denetan gure abisoa emaiten dugu, lege berekin, halaike, egun ikusten dut, gure Barnekaldian gure herritipietan, gaztiak ez duguen herritan atsitzena lehede, odian, kasuin beharko dugu. La, uh, Lugari, la branche indako, bena halaike gure gaztia gure herritipietan atxiki beharko ditu ere, odian ben uh, uh, anizlan badai giteko ondoko egunetan. Magiskaseno? Sede horiekin ados gira, uh, dudari gabe, baina uh, behiz ere eganen dut, hor, bozak dira uh, jendeek laborariak beharko dute hautatu eta nik deitzen ditut ELB uh, boskatzeaz, eta gukera erakusten dugu, egun guziz, konkretu keremaiten dugula lan bat lujari buruz, zaintzeari buruz, eta beraz, uh, indak kolektibo hori uste dut laborariak ikusten dutela, eta helbe beldurtzen administrazioaren pajian, erri elkargoaren pajian ere, ez gira belaunikatuko, erne egonen gira, eta lan konkretua segituko dugu. <hazitzen> Ba, demora fite joan da, ikusi duzuen bezala, hasteko ba, e, milesker e, zuer, eraz e, FDSA sindikatutik Patrick Etxegarai eta Elbe sindikatutik e, Magiskaseno, gure galder e, erantzunik, eta hori teraziko dugu. Ba, elduden hastean e, e, beste bat e, johatuko dugula eta hori e, transmisioa eta instalazioa izanen da. Iban Pebet eta Xabi Arruxetekin izanenda hori beraz alderdi bako txetik. Ordezkari batekin, eh, jaren dugu, gomitatu ditugula bi sindikatu nagusiak, eta ba direla, uh, utuzkundea huetan, beste biga ere, eta izenak eh, maiteko, beraz konfederazioan peizanen zerrenda eh, bada, eta eh, koordinazio jirral ere bai. Mileskar zuer.